Розділ 34. Олександра дісталася Дарка Харбора тільки до 10-ї вечора. Кілька разів вона намагалася додзвонитися до Джорджа, але ніхто не відповів. Олександра сподівалася, що чоловік не розсердиться за такий пізній приїзд. Із самого початку все йшло навперейми. В день, коли Олександра вже майже вийшла з дому, щоб летіти на побачення з Джорджем, задзвонив телефон – Вирішивши не брати слухавку, вона поспішила до автомобіля, але слідом вибігла покоївка. Місіс Меліс, це ваша сестра, щось термінове, довелося повернутися. Дорогенька, я у Вашингтоні, оголосила Ів, у мене жахливі неприємності. Звичайно, не замислюючись, відповіла Олександра. Зараз я їду до Джорджа, в дарк харбор але в понеділок до ранку повернуся. «Запізно!» – з розпачем прошепотіла Ів. «Благаю, приїжджай до аеропорту Ла -Гвардія. Я прилечу п'ятигодинним рейсом». «Я б рада, Ів, але Джордж...» «Алексе, мені дуже потрібно. Чекати не можна. Але якщо ти зайнята, тоді звичайно. Стривай!» «Добре, негайно приїду». «Дякую, Люба. Я знала, що зможу розраховувати на тебе». Ів так рідко просила її про щось, що Олександра просто не могла відмовити. Ну що ж, доведеться вилетіти на острів наступним рейсом. Вона зателефонувала Джоджеві на роботу, щоб попередити, що затримується. Але його не було. Пояснивши все секретарці, Олександра сіла в таксі і ледь стигла до аеропорту Лагвардія. Даремно шукала вона Ів у потоці пасажирів. Чекавши сестру дві години і не знаючи, де її шукати, Олександра в повній розгубленості вирішила таки вирушити на острів. Підійшовши до сідар -хіл Хауса, вона помітила, що у вікнах темно. Дивно. Але Джордж вже давно мав приїхати. Олександра пройшлася всіма кімнатами, запалила світло. Ні душі. Вона зателефонувала до Нью-Йорка. Трубку зняла покаївка. «Містер Меліс у себе?» «Ні, місіс Меліс. Він сказав, що ви обидва їдете на уікенд». «Дякую, Мері. Мабуть, його на службі затримали. Безперечно, тут якась причина. Швидше за все, в останню хвилину виявилася якась поспішна справа. І партнери, як завжди, попросили Джорджа все залагодити. Він, звичайно, має приїхати з хвилини на хвилину». Олександра набрала номер сестри. Ів, що сталося? Де ти була? Що з тобою сталося? Я чекала в аеропорту Кеннеді, а коли ти так і не з'явилася? Кеннеді? Ти ж казала, «Ла Гвардія». Ні, люба, Кеннеді, але. Яке це тепер мало значення? Вибач, зітхнула Олександра. Я, мабуть, не дочула. З тобою все гаразд. «Зараз вже так. Розумієш, у мене романи з однією людиною. Видатний політик Вашингтона, але шалено ревнивий і…» і засміялася. «Але це, звичайно, не телефонна розмова. Боюся, у нас відключать зв'язок, якщо почують подробиці. Найкраще зустрінемося в понеділок, і я тобі все розповім». «Добре», – з полегшенням сказала Олександра. «Бажаю гарного відпочинку, Алекс», – сказала Ів. «Хоч тут усе гаразд». «Фух», – подумала Олександра про, про Ів. «Але Джорджа ще немає», – відповіла вона, намагаючись проховати занепокоєння. «Напевно, справи затримали, та не встиг зателефонувати». «Не хвилюся, скоро з'явиться. На добраніч, Люба. На добраніч, Ів». Олександра повісила слухавку, думаючи, як було б чудово, зустрінь Ів таку ж ідеальну людину, як Джордж. Подивившись на годинник, вона виявила, що вже одинадцята. На той час Джордж обов'язково повинен був зателефонувати. Вона набрала номер брокерської компанії. Ніхто не відповів. Зв'язалася із його клубом. Ні, вони не бачили містера Мелліса. Минула година. Олександра не знаходила собі місця від хвилювання. Час тривав нескінченно. Джорджа не було. Олександра в паніці металася по кімнатах, не знаючи, що робити. Може, Джордж затримався з клієнтом і не може перервати нараду. А раптом чоловікові довелося вилетіти до іншого міста, і він не встиг зателефонувати. Має бути якесь просте пояснення. Якщо повідомити у поліцію... А Джордж відразу ж приїде, вона почуватиметься останньою дурепою. О 2 годині ночі вона все-таки зателефонувала до поліції. На острові Айлсборо не було ділянки. Найближче відділення знаходилося в Олдо-Кантрі, відповів сонний голос. Відділення поліції Олдо-Кантрі сержант Лемберт це містер Джордж Мелліс. Я живу в сідар хаус Так, місіс Меліс, миттєво пожвавішав той, хто говорив. Чи можу допомогти? Правду кажучи, сама не знаю, нерішуче почала Олександра. Ми з чоловіком мали зустрітися сьогодні ввечері, але його досі немає. Я дуже зрозуміло, багатозначно простяг, сержант. Вже йому були відомі принаймні три причини, через які чоловіки могли бути відсутні вдома в неврочну годину – блондинки, брюнетки та роденьки. Але вголос він лише тактовно зауважив. Можливо, його затримали справи. Але він зазвичай дзвонить. Ну, всяке буває, місіс Меліс. Іноді людина потрапляє в таку ситуацію, коли просто не може дістатися телефону, впевнений, що все буде гаразд. Тепер вона і справді почувала себе дурепою. Ну звичайно, поліція нічого не робитиме. Олександра читала десь, що поліція починає пошуки тільки якщо людина відсутня не менше доби, але ж Джордж зовсім не зник, він просто спізнюється. «Ну, звичайно», – сказала Олександра у слухавку. «Вибачте, що потурбувала». «Нічого страшного, місіс Смеліс. Б'юся б заклад. Ваш чоловік з'явиться у сьомій годині з першим паромом». Але Джорджа не виявилося ні на семигодинному паромі, ні на наступних. Олександра знову зателефонувала до Нью-Йорка. Чоловік не з'являвся. Перечуття жахливого нещастя охопило Олександру. Джордж потрапив в аварію і тепер лежить десь у лікарні, поранений чи вмираючий, якби тільки не вийшла цієї плутанини з Іф. Може, Джордж приїжджав сюди і, побачивши, що дружини немає, залишив записку? Або пішов кудись? Але в такому разі... «Чому я не можу знайти ту записку? А що, коли він злякав грабіжників і ті напали на нього? Чи викрали?» Олександра знову обійшла всі кімнати, намагаючись знайти сліди боротьби. Але все було гаразд. Вийшла до причалу. Корсар стояв на місці, надійно пришвартований. Олександра вирішила знову зателефонувати до поліції. Чергував лейтенант Філіп Інгрем, який 20 років тягнув на легку лямку служби. Він уже знав, що Джорджа Мелліса всю ніч не було вдома. В ділянці тільки про нього й говорили, відпускаючи при цьому вільні жарти. І тепер Інгрем запитав Олександру. Ваш чоловік досі не прийшов? Ну що ж, доведеться мені самому все оглянути. Лейтенант знав, що дарма згаяє час. Мабуть, хлопець непогано розважився цієї ночі. Але коли дзвонять Блекуелли, всі мають стояти на вухах. Так чи інакше, місіс Меліс – жінка порядна. За ці роки він зустрічав її кілька разів. «Повернуся за годину-півтори», – сказав Інгрем черговому сержанту. Лейтенант вислухав розповідь Олександри, пройшовся по дому, обстежив причал і дійшов висновку – що справа не гаразд. Джордж Мелліс повинен був учора ввечері зустрітися з дружиною в Дарк-Харбор, але не приїхав. Хоча у службові обов'язки лейтенанта Інгрема не входив розшук зниклих чоловіків, все ж таки зовсім не шкідливо допомогти сімейству Блэквелл. Інгрим зателефонував до аеропорту острова і на пристань у лінкон щоб дізнатися, чи не бачили вони Мелліса, той не мав жодних видів транспорту. «Він не приїжджав у Дарк-Харбор», – повідомив Олександрі лейтенант. «Що ж тепер? Де хлопець?» Зник з лиця землі, але Інгрем був переконаний, що жоден чоловік у здоровому глузі не зможе добровільно покинути таку жінку, як Олександра. «Ми перевіримо лікарні та мор лейтенанта Сікса та інші місця. Зараз розішлю орієнтування всім поліцейським дільницям. Олександра намагалася не виявити хвилювання. Але Інгрем бачив, яких зусиль їй це вартувало. «Дякую, лейтенанте. Не можу висловити, як я вдячна вам за допомогу». «Це мій обов'язок», – відповів поліцейський. Повернувшись у ділянку, він почав обзвонювати лікарні та морги. Джордж Мелліс ніде не значився. У зведення нещасних випадків його ім'я не згадувалося. Тоді Інгрем вирішив зателефонувати приятелю-репортеру та розіслати оголошення про розшук. Денні газети рясніли заголовками. Чоловік з фаткаємиці стану Блеквелів, пропав безвісті. Пітер Темплтон почув цю новину від детектива Паппаса. Пітер! Пам'ятаєш ти, якось просив мене дізнатися дещо про Джорджа Меліса? Так. Він випарувався. Що? Зник, змився. Нік перечекав, поки Пітер намагався осмислити те, що відбувається. Взяв із собою хоч щось. Гроші, речі, паспорт. «Нічого. Якщо вірити отриманому з мене повідомленню, просто розчинився у просторі. Ти йому мізки промивав, отже, повинен мати уявлення, з чого це наш приятель надумав викинути таку штуку». «Слово честі, Нік. Навіть на думку не спадало», – щиро відповів Пітер. «Якщо зрозумієш щось, дай мені знати. Боюся, все це погано пахне». «Добре, Нік», – пообіцяв Пітер. «Обов'язково». Через півгодини Пітеру зателефонувала Олександра Мелліс, і лікар виразно почув панічні нотки в голосі жінки. «Я… Джордж зник. І ніхто не знає, що сталося. Я так сподівалася!» «А раптом він сказав вам щось, і в руках поліції виявиться хоч якась ниточка!» Вона розгублено замовкла. «Мені дуже шкода, місіс Мелліс. Нічого певного сказати не можу. І нічого не знаю, як і решта. Вибачте. Пітерові так хотілося втішити її хочимось. Якщо я згадаю якісь подробиці, негайно передзвоню. Де ви зараз? У Дарку Харбору, але до вечора повернуся до Нью-Йорка. Олександрі була не серпна думка залишитися однією в порожньому будинку. Кілька разів за ранок вона розмовляла з Кейт. Люба, я впевнена що турбуватися немає про що, – втішала її Кейт. Джордж швидше за все поїхав у справах і забув сказати тобі. Але ні та, ні інша не вірили цьому. І вдивилася репортаж про зникнення Меліса по телевізору. На екрані ми готіли фотографії Сідар-Хіллхаус, знімки Олександри і Джорджа після весільної церемонії і ще одне фото, Крупним планом обличчя Меліса, що втопився в небо, очі широко розплюшені, брові трохи сфохмурніли. Телекоментатор все не замовкав. Досі не надходило жодних відомостей про викрадення та вимоги викупу. Поліція припускає, що Джордж Меліс став жертвою нещасного випадку і не може дати про себе знати внаслідок втрати пам'яті. Вони ніколи не знайдуть його. Тіло Джорджа змило припливом до океану, бідолаха. Він так старано виконував вказівки Іф. Але тільки вона змінила план. Полетіла в мен, взяла на прокат човен для приятеля, відвезла в бухту Пілбург, потім взяла на прокат ще один човен і дісталася Дарка Харбора, Да й почекала Джорджа. Той аж до кінця так нічого і не запідозрив. І фретельно вимала палубу, перш ніж знову пришвартувати яхту. Після цього залишилося найпростіше – повернути суденця власникам, вилетіти до Нью-Йорка та вчасно відповісти на дзвінок Олександри. Бездоганно – скоєний злочин. Поліції доведеться ухвалити вердикт про таємниче зникнення. Диктор перейшов до інших новин. Ів вимкнула телевізор. Час збиратися. Вона не хотіла запізнюватися на побачення з Рорі Маккенлою. Наступного дня о 6:00 ранку рибалки витягли тіло Джорджа Мелліса, притиснуте до хвилерізу біля входу в бухту Пінепскот. У ранковому випуску новин було оголошено, що смерть настала внаслідок нещасного випадку, але з надходженням нової інформації тон повідомлень почав змінюватися. Після розтину тіла виявилося, що рани, які лікарі при поверхневому огляді порахували слідами зубів акул, були нанесені ножем. І знову заголовки вечірніх газет кричали: нерозгадана смерть Джорджа Меліса! Хто вбив мільйонера? Тіло знайдено у маленькій бухті. Лейтенант Інгрем вивчав карти припливних течій за попередній вечір. Закінчивши, він здивовано нахмурився, відкинувся в кріслі. Тіло Меліса обов'язково винесло б у відкрите море, не зачепися воно, захвили рис. Бентежило лейтенанта саме те, що труп винесло те чиєю, що йде у напрямку від Дарк-Харбор. Саме звідти, де Меліс зовсім не мав бути. Детектив Нік Папас спеціально вилетів до мен, щоб поговорити з лейтенантом Інгремом. Думаю, мій відділ може допомогти вам у розслідуванні, сказав Нік. У нас є інформація, що стосується Джорджа Меліса. Звичайно, я знаю, що це не входить у ваші повноваження. Але якщо знадобиться наша співпраця, будемо раді надати вам відомості, лейтенанте. Прослуживши 20 років у ділянці у Олд Акаунті, лейтенант Інгрем жодного разу не зіткнувся. Зі справжнім кримінальним злочином. Найбільш гучною справою в маленькому місечку був випадок, коли п'яний турист збив пострілом голову лося, що висіла на сіні антикварної крамниці. Вбивство Джорджа Меліса стало сенсацією, підхопленою всіма газетами. І лейтенант відчув, що нарешті настав його час. Усміхнися Інгрему удача, і його могли перевести перевезти до Нью-Йоркського департаменту поліції, ущавану подій і навіть призначити детективом. Саме тому він, нерішуче подивившись на Папаса, пробурмотів. «Не знаю право». Немов прочитавши думки співрозмовника, Папас додав. «Нам від вас нічого не треба, але справа ця темна. На поліцію давитимуть з усіх боків». І що швидше, знайдемо вбивцю, то краще для нас самих. Я міг би прямо зараз дещо викласти про минуле Меліса. Лейтенант Інгрем нарешті вирішив, що втрачати йому нічого. Ну що ж, по руках. Харлі накачав Олександру снодійним, уклав у ліжко, але змучений розум відмовлявся сприймати правду. Цього просто не може бути. Кому треба було вбивати Джорджа? Адже ворогів у нього не було. Поліцейські твердили, що у поранення. Але це брехня. Мабуть, стався нещасний випадок. Жахлива біда. Нікому не потрібна смерть Джорджа. Ніхто не міг убити його. Ніхто не міг. Ніхто. Опіум, який дав доктор Харлі, нарешті подіяв. Звістка про те, що тіло Джорджа Меліса знайдено, потрясла Ів. Але, обміркувавши, що все добре, вона трохи заспокоїлася. Може, це і на краще. Тепер запідозрять Олександру, адже саме вона була на острові. Кейт, безмірно вражена жахливою новиною, мовчки сиділа поруч із Ів у вітальні на дивані. Не можу уявити. «Кому знадобилося вбивати його?» – запитала вона нарешті. Ів зітхнула. «Не знаю, бабусю. Просто не розумію. Серце розривається, як подумаю про бідолаху Алекс». Лейтенант Філіп Інгрем допитував матроса з порома Лінкольнвілл Альсборо. «Ви впевнені, що ні містер, ні місіс Меліс не пробули в п'ятницю полуденим поромом?» «У всякому разі не в мою зміну, Філ». Я питав у хлопця ранкової зміни, то їх також не бачив. Може, прилетіли літаком? Ще питання, Лью. Ніхто чужий не переправлявся сюди. Чорта з два, ти найгірше за мене знаєш, що в цей час року, крім своїх, тут нікого не буває. Ну, влітку ще заглядають іноді туристи, але в листопаді? Чи не дочекаєшся. Лейтенант Інгрем вирушив до керуючого аеропортом Айлсбору. Ні, Філ, Меліса в п'ятницю тут не було, це вже точно. Мабуть, переправився на поромі. Лью глянеться, що не бачив його, але ж не міг він просто переплисти затоку. А місіс Меліс? Це інша річ. Прилетіла у своєму бічкрафті годині о десятій вечора. Я наказав своєму синові Чарлі відвести її в сі дархів. У якому вона була настрої, як вважаєте? Дивно, що ви про це запитали. Смикалася, наче кішка на розпеченій кришці. Навіть мій хлопчина помітив це. Зазвичай вона така спокійна, кожному привітне слово скаже. Але того вечора так поспішала, ніби за нею чорти гналися. Того дня чи ввечері якісь невідомі вам пасажири були? Ні, похитав головою керуючи, тільки свої. Через годину Інгрем вже розмовляв по телефону з Ніком Паппасом. Нічого певного, пояснив він. Швидше за все ще більше заплуталося. У п'ятницю місіс Меліс прилетіла до аеропорту Айлсборо на власному літаку, одна без чоловіка. Того не було ні на поромі, ні в аеропорту. Жодних доказів того, що він взагалі був тієї ночі на острові якщо не рахувати припливу. Ну так. Вбивця, швидше за все, викинув Меліса за борт у впевненості, що тіло знесе море течією, задумливо сказав Нік. До речі, ви оглядали Корсар? Доволі поверхово. Жодних слідів боротьби чи плям крові. Я хотів би привезти туди судово медичного експерта. Чи не заперечуєте? Ні, якщо ви все ще пам'ятаєте про нашу домовленість. Звісно, пам'ятаю. До завтра. Наступного ранку Нік з експертами прибув до Айлсбору. Інгрем особисто провів їх до причалу Блекуелів, де був пришвартований Корсар. За дві години експерт відвів Папаса у бік. Схоже, ми потрапили до самої точки Нік. На звороті поручня плями крові. Лабораторія підтвердила, що Джордж Мелліс мав ідентичну групу крові. У поліцейській ділянці найзлачнішого району Манхеттена вирувала ще активніша, ніж зазвичай діяльність. Вночі проводилася облава на торговців наркотиками, і повна клітка ув'язнених була переповнена. Камери ломилися від повій п'янець гвалтівників. Шум і несерпний сморід оглашили Пітера Темплтона, який пробирався у супроводі поліцейського через ці джунглі до кабінету Ніка Папаса. «Привіт, Пітер! Добре, що вибрав час зайти!» – напередодні Папас сказав телефоном. «Приховуєшся від мене, друже?» «Чекаю на тебе завтра, до шостої, або вилю привезти під конвоєм». Дочекавшись, поки вони залишилися наодинці, Пітер спитав. «У чому справа, Нік? Що тебе турбує?» «Зараз поясню». «Надто розумний вбивця. Що ми змогли знайти?» «Мерця, який в останню годину життя зник з острова, куди так і не приїжджав. Але це безглуздо. Кому кажеш, друже?» Паромники хлопець в аеропорту стверджують, що в очі не бачили тієї ночі. «Може, Меліс взагалі не був у Дарк-Харбор?» Експерти стверджують протилежне. Вони знайшли доказ того, що Меліс був у будинку і змінив костюм на одяг, у якому його й знайшли. Меліса вбили в хаті. На яхті Блекуелів. Труп кинули за борт. — Але як? — Нік Папас підняв мускулисту ручіщу. — Моя черга. Меліс був моїм пацієнтом. Мабуть, був відвертим щодо свого сімейного життя. «Як щодо його дружини? А що вона має спільного з усім цим?» «Все. Ця дамочка значиться у мене в списку підозрюваних під номерами першим, другим та третім одразу. Ти здурів. Гей, а я думав, чистильники місків таких слів не вживають. Нік, але чому ти вважаєш, що Олександра Меліс вбила чоловіка?» Була там у ніч вбивства, і крім того, тільки вона має привід для злочину. Приїхала в Дарк-Харбор дуже пізно з якоюсь відмовкою, що затрималася ніби через те, що переплутала аеропорт, де мала зустріти сестру. А що каже сестра? Слухай, припини дошкуляти мені розпитуваннями. Якого диявола, на твою думку, вона повинна говорити? Вони близнючки, зрозумій. Ми знаємо, що Джордж Мелліс був тієї ночі в Дарк-Харбор, а дружина клянеться, що не бачила його. Будинок, звісно, великий, але не настільки ж. Далі місіс Мелліс відпустила на вікенд усіх слух. Коли я запитав, чому, вона пояснила, що це була ідея Джорджа. Ну, а Джордж, звичайно, вже нічого не скаже. Пітер глибоко замислився. «Кажеш, у неї була причина? Яка?» У тебе коротка пам'ять. Згадай, хто заварив усю-цю справу? Хто просив усе дізнатися про Мелліса? Леді була одружена з психопатом, який отримував сексуальну насолоду від знущань над повіями і взагалі над усіма, до кого міг дістатися. Можливо, її бив. Скажімо, жінка вирішила, що не хоче більше терпіти. Зажадала розлучення. Мелліс відмовився. І вірно. Останнім дурним треба бути, щоб добровільно з такими грішми розпрощатися. Вона не наважується звернутися до суду, боїться скандалу. Газети одразу ж накинуться, як вовки на видобуток. Вибору не було, лише вбивство. Нік відкинувся у кріслі. «Що тобі потрібно від мене?» – запитав Пітер. «Десять днів тому ти обідав разом із дружиною Меліса». Папас? Натиснув кнопку магнітофона. «Усі свідчення записуватиметься, Темплтон. Розкажи все про ту зустріч. Як поводилася Олександра Мелліс? Нервувала, злилася, ридала?» «Нік, повір, ніколи не бачив життя радіснішої, найщасливішої жінки. Папас, зміривши поглядом Пітера, вимкнув магнітофон. «Не мороч мені голову, друже мій!» Сьогодні вранці я був у доктора Харлі, і останнім часом вона постійно говорила про самогубство, і Харлі навіть виписував їй якісь ліки. Спробуй сказати, що це не так. Розмова з лейтенантом Папас сильно занепокоїла Джона Харлі. Детектив одразу перейшов до справи. Чи скаржилася останнім часом місіс Меліс на якісь нездужання? «Вибачте», – похитав головою лікар, – «боюся, це професійна таємниця, яку я не маю права розкрити». «Чудово, лікарю, розумію. Старі друзі, таке інше. І, звичайно, ви були б раді зам'яти справу». Папа спідвівся. Йдеться про вбивство». «Через годину я у вас із дозволом прокурора на ознайомлення з історіями хвороби. І коли знайду все, що мені потрібно», не відмовлю собі в задоволенні поговорити з репортерами. Джон мовчки дивився на поліцейського. «Зробіть так, як пропоную я. Чи впиратиметеся? Обіцяю, нікому жодного слова. Ну, сідайте», – звалив Харлі. Папа слухняно сів. «У Олександри останнім часом не все гаразд з психікою. Що ви маєте на увазі? Сильна депресія». Нав'язливі ці ідальні думки, каже, що хоче накласти на себе руки. Яким чином? Щось згадувала про кинджал? Ні, розповіла, що постійно бачить у вісні ніби тони. Я виписав велбутрин, але вона прийшла і сказала, що покращення немає. Тоді я запропонував номіфезнін. Нік папас мовчки посидів, щось розуміючи. Нарешті він підняв очі. «Що ще?» «Це все, що я знаю, лейтенанти». Але Джон сказав неправду і тепер мучився сумнівами. Він навмисно приховав правду про звіряче побиття Ів Джорджа Меллісом, частково через те, що свого часу мав повідомити про все поліцію. Але не зробив цього, здебільшого з бажання захистити сім'ю Блекуеллів. Джон не мав жодного уявлення, чи є якийсь зв'язок між нападом на Іф та вбивством Меліса, але якесь шосте почуття підказувало, що краще й не намагатися дізнатися правду. Харлі мав намір зробити все, що від нього залежить, щоб не дати в образу Кейт Блекуелл. Через чверть години після того, як Харлі ухвалив остаточне рішення, увійшла сестра. «Містер Кіт Вебстер на другій лінії лікарю». Здавалося, що совість, що заснула, знову прокинулася. Джоне, сказав Кіт, – «я хотів би заїхати до вас». «Потрібно поговорити. Ви вільні?» «Звільнюся. Коли?» «Години до п'ятої. Чудово, Кіт. До зустрічі». «Значить, спустити справу на гальмах навряд чи вдасться». Рівно о п'ятій доктор Харлі ввів до кабінету Кіта Вепстера. «Хочете чогось, Кіт?» «Ні, дякую, я не п'ю. Вибачте, що так вриваюся». Джону Харлі здавалося, що кожного разу, коли він бачить Вепстера, той постійно за щось вибачається. Такий сором'язливий, милий коротун, ніколи не ображається, радий усім догодити, точно як щеня, що чекає, поки його погладять». Важко повірити, що за цією похмурою невиразною зовнішністю ховаються блискучі здібності та гострий розум. «Чи можу допомогти, кіт?» Вебсер набрав у груди більше повітря. «Це? Ну, хочу запитати. Той випадок, коли Меліс мало не вбив і, і в Блеквелл. І що ж? Ви ж пам'ятаєте? Вона мало не загинула. Так?» Поліція так нічого і не дізналася. Тепер, коли сталося нещастя, вбивство Меліса і таке інше, не можу вирішити, чи варто все розповісти слідчому. Ось воно. Виходу, здається, немає. Робіть, як вважаєте за потрібне, Кіт. Знаю, похмуро кивнув Вебстер. Просто не може перенести навіть думки про те, щоб завдати шкоди і в Блеквол. Вона така Незвичайна дівчина, ви маєте рацію, обережно погодився Джон. Єдине, що мене турбує, зітхнув вебстер, що коли я промовчу, а поліція про все дізнається, тоді моя справа погана, наша справа, подумки поправив Харлі, і тут його осяяло. Навряд чи слідство це виявить, недбало зауважив він. Іф, звичайно, мовчатиме, та й ви чудово попрацювали над її обличчям. Якщо не рахувати цього крихітного шраму, ніхто в житті не повірить, як її паннівечили. Кіт вебстер здивовано моргнув. Який шрам? Ну, отой червоний рубець на лобі. І вказала, що через місяць-другий ви збираєтеся його видалити. Доктор Вебстер заблимав ще частіше. І Харлі подумав, що це, мабуть, щось на зразок нервового тику. Яне, коли ви востаннє бачили Ів? Днів десять тому приходила, щоб розповісти, як її непокоїть здоров'я сестри. Власне, тільки з цього ж раму я і зміг відрізнити Ів від Олександри. Розумієте, вони двійнята і схожі одна на одну, як дві горошини». Кіт повільно кивнув. «Так, я бачив фотографії сестри Ів у газетах. Дивовижна подібність. Кажете, тепер їх можна розніз... розрізнити лише по шраму на лобі Ів? Цілком правильно!» Лікар-вебсер довго мовчки сидів, закусивши губу. Нарешті він підвівся. «Може, не варто йти в поліцію прямо зараз?» Я хотів би ще раз усе обміркувати. Відверто кажучи, по-моєму, ви маєте рацію, кіт. Обидві вони красиві і молоді, а репертери ще й натякають, що слідчі підозрює Олександру і ось-ось звинуватить у вбивстві Джорджа. Це неможливо. Пам'ятаю, коли вони були зовсім малі, але доктор Вепсер уже не слухав. Вийшовши від Джона Харлі, кіт задумливо побрів вулицею. Про який шрам йдеться? Після операції не залишилося жодних слідів. Харлі бачив червоний рубець. Може, він з'явився вів пізніше, внаслідок іншого нещасного випадку. Але чому вона збрихала? У всьому цьому не було жодного сенсу. Вепсер ще і ще раз виробирав у пам'яті розмову з Джоном, Зупиняючись на кожній подробиці, і нарешті, зрозумівши щось, подумав: якщо я правий, все моє життя може змінитися. На ранок він знову зателефонував Харлі. Джон, вибачте, що турбую так рано. Ви сказали, що Ів Блеквел приходила поговорити про свою сестру Олександру. Так само. А після візиту Ів Олександра теж була. Так, наскільки я пам'ятаю, з'явилась наступного ранку. А чому вас це турбує? Та з чистої цікавості. Чи не можете сказати, на що скаржилась Олександра? Глибока депресія. Ів намагалася їй допомогти. Чоловік Олександри і збив Ів мало не до смерті, і тепер його вбито, а в злочині підозрюють Олександру. Кіт Вепсер ніколи не обманювався щодо своїх розумових здібностей. У школі йому доводилося працювати вдвічі більше за інших, щоб отримати хоча б задовільну оцінку. Маленький кіт служив постійною мішенню для жар жартів. Спортсмен із нього теж був нікчемний а з однолітками він не міг порозумітися. Можна сказати, для них він взагалі не існував. Ніхто не здивувався більше, ніж родичі, коли Кіта прийняли до медичного коледжу. Дізнавшись про його рішення стати хірургом, наставники та професори найменше очікували, що з невдалого студента вийде блискучий лікар. Вони помилились. З непоказної лялечки вийшов сліпучий метелик – геніальний скульптор, що творив дива майстерними пальцями чарівника. Тільки замість холодної глини матеріалом служила жива плоть. Минула зовсім небагато часу, і слава про кіта Вепсера рознеслася містом. Однак жодні удачі не змогли стерти з пам'яті принижень, що перенесені в дитинстві. У душі він, як і раніше, залишався маленьким хлопчиком, усіма зневаженим, з якого насміхалися дівчата. На той час, коли кіт нарешті додзвонився до Ів, руки були мокрі від поту. Почувся низький чуттєвий голос. «Рорі?» «Ні, це кіт Вебстер». «А, ви, привіт». Зовсім по-іншому, сухо, байдуже відповіла Іф. Як ся маєте, пробурмотів він. Чудово. Кіч кірою відчував її нетерпіння, і я мені потрібно поговорити з вами. Я нікого не приймаю. Якщо ви читаєте газети, повинні знати, що мого зятя вбили. Саме з цього приводу я й хочу побачитися з вами, Іф. Потрібно поділитися деякою інформацією. Інформацією, якого роду. Мені не хотілося б обговорювати це по телефону. Кіт чув, як клацають шестерні в мозку іф. Ну, гаразд, коли? Зараз, якщо вам зручно. Рівно за 30 хвилин кіт опинився біля квартири Іф, відкрила сама господиня. Я дуже зайнята. Що вас привело до мене? Ось, вибачаючись, промимрив кіт Вепстер. Відкривши великий конверт з грубого паперу, він вийняв фотографію і невпевнено простяг Ів. Зі знімка дивилася її власне обличчя. Ну, то й що? здивовано знизала плечима дівчина. Це ваше фото. Бачу. Різко обірвала вона. «Далі!» «Зроблено після операції!» «І…» «Як бачите, ніякого шраму на лобі!» Обличчя Ів миттєво змінилося. «Сідайте, кіт!» Він ніяково сів на краючок дивана, не зводячи з неї очей. Багато красивих жінок приходило до Вепсера за допомогою, але Ів ніби зачарувала його. Такої незвичайної дівчини він ніколи не зустрічав. Думаю, вам краще розповісти все відверто. Він почав говорити про свій візит до доктора Харлі, про таємний шрам, про свої підозри. І весь цей час кіт, як і раніше, вдивлявся в Ів, але очі дівчини залишалися безпрострастрими. Вислухавши Вепстера, Ів знизала плечима. «Не знаю». Що ви тут навигадували, але на мою думку марнуєте час. А щодо шраму? Я просто розіграла сестру, от і все. Ну, а тепер, якщо ви сказали все, до побачення, маю багато справ. Але Вепсер не рушив з місця. Вибачте, що я завдаю стільки за напокоєння, але я подумав, що повинен поговорити з вами, перш ніж вирушити в поліцію. Тільки тепер Ів стривожилася. Не розумію, навіщо вам знадобилася поліція. На жаль, я маю повідомити про те, як Джордж Мелліс по звірячому побив вас незадовго до смерті. І потім ця історія зі шрамом. Сам я нічого не розумію, але впевнений, що ви все зможете пояснити слідчому. І тут серце Ів Вперше стислося від страху. Цей дурний, нікчемний чоловічок і уявити не міг, що сталося насправді, але одного його слова буде достатньо, щоб слідчий почав ставити запитання. Джордж Меліс був у її квартирі частим гостем. Поліція, можливо, знайде свідків, котрі його бачили. Вона збрехала, заявивши, що у ніч вбивства перебувало у Вашингтоні. Алюбі у Іф не було. Якщо шукачі дізнаються, що Джордж мало не вбив її, мотив злочину знайдено. Щоправда, все випливе назовні. Необхідно будь-що будь заткнути рота Вепсеру. «Що вам потрібне? Грошей?» «Ні», – з обуренням вигукнув кіт. «Що ж тоді?» Вепсер з червоним відзвантаження обличчям дивився в підлогу. «Я... Ви так подобаєтеся мені, іф. Не знаю, чи зможу перенести, якщо з вами щось трапиться». Іф видавила посмішку. «Не хвилюйтеся, кіт. Що зі мною може статися? Я нічого поганого не зробила. Повірте, все це не має жодного стосунку до вбивства Меліса». І взявши кіта за руку, додала «Буду дуже вдячна» якщо ви взагалі забудете про те, що зараз говорили. Добре. Він накрив її пальці своєю долонею, міцно стиснув. Мені б дуже хотілося, Ів, правда. Але Коронер проводитиме слідство, я лікар, і, боюся, повинен там бути і давати свідчення. Доведеться розповісти про все, що мені відомо. Він побачив тривожний вираз у очах дівчини. «Але ви зовсім не повинні робити цього», – кіт погладив їй руку. «На жаль, маю, Ів. Як лікар і як чесна людина, тільки одна обставина може мені перешкодити». «Яка ж?» І тут він засяяв, зрозумівши нарешті, що переміг дівчина у його владі. Голос кітан ставав все м'якшим, все тихішим. Чоловіка не можна змусити свідчити проти власної дружини.